Alhamdulillahi rabbilalamin, assalatu wassalamu ala nebina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, thumma U našem zadnjem predavanju govorili smo o propisima i postupcima koje je lijepo učiniti prije stupanja u obrede. To je zadnje u čemu smo govorili. Pa smo spomenuli da je lijepo prije stupanja u obrede da se šariatski obaveznik okupa i lijepo je da skrati nokte, brkove i da učini depilaciju dlaka sa tijela da bi u najljepšem obliku a, i u stanju najljepšem stupio u hađske obrede. Treća stvar koju je pohvalo učiniti prilikom stupanja u obrede ili neposredno prije stupanja, jeste mirisanje. Govorimo, znači, o mirisanju za muškarce. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, mirisala sam poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, prije stupanja u obrede i nakon što bi se oslobodio i zabrana, a prije obavljanja tavata. I ovaj hadis bilježe Buharije i Muslimu. Pa Aisha je, znači, mirisala, Poslanika sallallahu alaihi wasallam znači prilikom stupanja jeli u haџske, u haџske obrede. Pa je muškarcima po jednoglasnom mišljenju islamskih učenjaka pohvalno namirisati a, kosu, bradu, tijelo pri stupanju u obrede. Međutim neće mirisati svoje ihrame. Ta dva bijela platna koja su obukli, neće ih mirisati. Zato što je poslanik Salomene rekao da obuku odjeću koju nije dotakao a šafran niti vers. Šafrani vers to su dvije vrste poznatog mirisa. Dakle znači, neće oblačiti odjeću koju je dotakao šafran i vers, znači miris. Pa neće znači tako mirisati svoju znači svoje rame, nego samo ne miriše znači tijelo, bradu, ne znam, kosu, ruke i slično, i slično. Tome. Naravno, prilikom oblačenja i hrama, muškarac je dužan skinuti svu odjeću sa sebe. Intimno rublje, sve. nači ništa na tijelu ne ostavlja, nego se samo obuku dva bijela plata Naravno, ponekad određene hadžije prave malo komplikacije po pitanju toga jeli on to je po njegovim logičkim na kakvim svataњима i razmišljanjima to je neprihvatljivo da on skinje svoju odjeću sastavi da se ogrne samo sa dva dijela platna i tako dalje. Mićutim propis propis to se mora ispoštovati. Osoba ne smije znači nasjed imati ništa od od odjeće što je krojeno u obliku u obliku jeli u obliku tijela. A što se tiče obuće, znači hađije nosi jeli, nosi papuče. Imamo danas i a, pitanje a, korištenja, korištenja i hrama koji na sebi imaju dugmadi. Pa su tako uređeni hrami da se mogu sa sviju strana dugmadima zakopčati. Islamski učenjaci ovaj, su kazali da to nije ispravo. Nije ispravno koristiti hrame i tako i znači oni budu na neki način nisu skrojeni tim da imaju te te mašinske ovaj prošive ali su kao da su skrojeni znači, za tijelo samo su znači dugmadima zatvoreno to, to nije ispravno Čak je bolje ne koristiti bašlije Bašlije znači, kojima se pričurščio i, i tako da je bolje ih ne koristiti neki učinjari kažu da je to pokuđeno Međutim, neće pokvar, naravno, obrede i, i hrame i tako dalje, ali najpriče znači da se i hrami, znači prebac je preko tijela, donjih hrami se znači, mogu, to mogu, znači, vodiči pokazati uvijek hađijama kako se ovaj, pritežu i oblači donjih hrami, tako da, da, da budu čvrsti na tijelu i a, bez ikakvih problema, znači tako hađije mogu obaviti, obrede, obrede, hađa i umri. Što se tiče žena, one nemaju posebnu odjeću koja se tretira i hramima. Znači da žena treba nešto posebno obući i da bi to bio njen i hram i da mora biti posebna boja i tako da li. Žena znači oblače njihovi e, i hrami su svakodnevna odjeća koju žena oblače. I tako stupaju znači tako stupaju u obrede. Jedino što ne smije žena u obredima nesmijenosti nikab i rukavice. Jer nikab je priljubljen uz lice, a rukavice su priljubljene znači uz vrste. To znači ne smije, a doćemo kasnije do pitanja propisa pokrivanja lica nečim drugim mimo nikaba. Uglavnom, žena znači kako došlo od Isu i Bromera, da je poslanik Slavs rekao, neće žena koja je u obredima nositi nikab, niti će nositi, niti će nositi jeli, rukavice. A, većina islamovih učenjaka smatra da je pohvalno prije stupanja u obrede, klanjaci dva rekiata. I to temere na hadisu u kome stoji da je poslanik Salasana klanjao dva rekiata nakon što je e, e, klanjao, ili ustupio je u obrede nakon dva rekiata koja je obavio. Ovaj hadis u vezi s njegovim, njegovom ispravnošćima razilaženje među činjacima ispravni je ono što je došlo kod muslima u sahihu, naravno što je ispravno, taj poslanici znači, su se stupio u obrede nakon što je tkanja od dar rekjata podjena maza. Zato što je poslanic so bio putnik, krenuo je znači iz iz Medine za Meku. Zulhulajejević bila van Medine to je neki 15 km od džamije i to je poslanic sa znači, usplanjao dar rekjata podjena maza i nije tio ulazak je ulazak u obredje. Tako da ovaj razilaženje je po pitanju ta dva rekjata koja se posebno tajuje iza ihrame iako apsolutna većina učinjaka kažu da imaju ta dva ovaj ta dva rekjata međutim ja sam dokaz ja ja sam dokaz da istim ne postoji ako je namaz znači podne namaz ili drugi nekakav namaz da čovjek uđe da klanja u džamiju da klanja tehitul mescid ovaj ili sunenovu vodu ili sjeća o tome pa da nakon toga nije ti nije problematično Međutim, posebna dva rekiata da imaju za za za, za ihrame ili za ulazak u obrede, oko toga je razilaženje među učinjacima. Ne postoji jasan dokaz, iako većina učinjaka kaže da se mogu ukloniti ta dva rekiata i da ih je da ih pohvalno, ali Nači Hadija se pripremio za ulazak u obrede. Istuširao se, skratio nokte, skratio brkove, ovaj obukao i hrame. Tada, nakon toga, nijeti ulazak u obrede. Nijeti ulazak u obrede. A nijet za ulazak u obrede biva srcem. Znači, kao što nijetimo ulazak, ovaj, kao, ovaj jeli, početak namaza, i nijetimo namaz srcem, tako nijetimo i stupanje u hadske obrede srcem onaj ko nieti a ko obavlja ifrad samo hadž on nijeti ulazi u hadžske obrede onaj ko nieti tiran znači on nijeti hadži umre za jedno a onaj ko nieti temetu on nieti samo obrede umre jer on se nakon toga oslobađa iramski zabrana i osvog znači zolhicet ponovo ulazi u hadžske obrede Znači cilj je ovdje kazati da se ulazi u hadžske obrede nije tom koji je, koji je u koji se donosi eli koji se donosi srca. Što se tiče žene koja se nalazi u mjesečnom ciklusu. Znači nerijetko se dešava da žena dođe u Medini boravi nekoliko dana i u Medini dobije ciklus i dođe na na ovaj na Mikat a ona znači u ima svoju znači period. I problem, znači, to nastaje kako da žena stupi u obrede. A u stvari problema nema. Žena koja u mjesečnom ciklusu, ona stupa u obrede, hađa i umre, isto kao što stupa žena koja u čistom periodu. I u tome pogledu nema razlike među njima. U pogledu, znači, stupanja, jeli? U pogledu stupanja u obrede. I, imam nabas prenosi od poslanika Sol Sreme, Da je rekao, kaže, žene koje imaju mjesečni period ili postporođajni ciklus, kaže, one ulaze u obrede hađa i umre i sve čine, jeli osim tavata. Tu je razlika, znači. Neće samo tavati, a oprotiv ono ulazi i tako je došlo od izu koga biloži imam, ebodao, koga biloži imam, tirmizi. Pa je žena, znači, ulazi, iako bila u, vremenu menstruacije, ona ulazi u hađske obrede. Nije ti hađ, nije ti umro, nije ti ovaj ovisno je li koji željeni obred koji želi da obavi. Što se tiče a, abdesta, šerijatskom obavezniku je bolje da bude pod abdestom prilikom stupanja obrede. Uvijek mu je bolje da ima abdest. Jedna abdest, ne pazio si mu'min, kako kaže poslanik sa oslada. Međutim, nije obavezano da ima abdest pa da ga u putu izgubi, da ga nema nikako, nije problematično, znači stupio u obred i abdest treba znači, namaz kada stane da obavi namaz, zato mu treba abdest i eventualno zatavatko delikog broja učenjaka do čega će mu doći, al tako? Međutim, ovaj ne trebamo mu abdest za stupanje u, jeli, u obrede hađa ili, ili umre. Nakon što je osoba pripremila se za obred, obukla je hrame, nije tila srcem ulaza u željeni obred, dolazimo do pitanja telbije. Izgovara osoba tada telbiju. Izgovara telbiju kada se ukrca ponovo, znači, u prevozno sredstvo. Obično hađije dođu na mikat, iziđu napole, malo prošetaju i tako dalje. Ako se tuširaju, jeli, tu to je već nešto drugo, ako se isuširali u hotelu, znači, nema potrebe da se tu ponovo tuširaju. Nakon toga, znači, ulaze u, u, u, u autobuse i nije te, znači, a nijete, jel'i ovaj, a, a, onda počinju se počinju sa telbijom nakon što se za zanijetili ulazak u u obrede hađa ili ili umre. Telibija je u stvari vid zikra koga izgovara hađira. I ona osoba koja je bolje umr, tako? To je vid zikra. Došla je u hadisu je buhorere, da je postanik, sada sam neko u virodostojnom predanju, kaže koga brežim abtabarani i drugi, kaže, kada osoba, a neće, kaže, osoba izgori Telbiju i Tekbir, a kaže da neće biti obradovana. Pa su kazali, obradovana čime Allah uposlaniće? Džemnetom, kaže da. Obradovana džemnetom. Biće obradovana džemnetom. Pa je, znači, to velika odlika za onoga koji izgora Telbiju. I došlo je u vjerovdostojnom hadisu, Sahla ibn Sada, da je poslanik, sal se rekao, kaže, neće ni jedan a koji izgovara Telbiju, izgovor Telbiju kaže a da sa njim neće izgovarati Telbiju, kaže sve što je sa njegove desne i lijeve strane. I drveće, i kamenje, i litica, sve izgovara Telbiju, kaže tako, odavde i odavde. Znači, sve izgovara zajedno, znači, sa njim Telbiju. I upitanje je poslanik, o najboljem dijelu, kaže el ađu o sedju". kaže to je najboljem. El ađu o sedju. el ađu je izgovaranje Telbije povišenim glasom, a seđe klanje kurbana. Pa je poslanik, so znači izgovaranje Telbije sfrstav među najbolja, među najefdalnija dijela. Telbije je znači zikr, a, a forma Telbije glasi, lebejke Allahume lebejke. Lebejke la, šarikeleke lebejke. Inne lhamde wa ni'mete leke, wa mulk la, šarikeleke. Ovo je znači forma najpoznatija znači Telbije koja se izgovara, a ona u prevodu značenja glasi Odazivam ti se, Allahu moj odazivam, odazivam ti se ti koji sudruga nemaš, odazivam ti se tebi pripada, svaka hvala, blagodat i vlast, i ti nemaš sudruga. Ovo je, znači, Telbija koja je objedinila srž naše vjere, srž Teuhida, la ilaha ila Allah, Muhammedu Rasulullah. Tako da je, znači, ovo čovjek izgovara, izgovara, znači, ovo ovo hadžije, nakon što a, nakon što uđu u hadžske obrede labeik allahumma labeik labeika la, la, bejk, la a, naravno, se a, donosi a povišenim glasom i telbija je, je podnositi u raznim slučajevima u, u nekoliko situacija prvo aprilkom spuštanja iz doline to je uvijek treba telbiju donosti nakon ulaska u obrede. Međutim, posebno je pohvalno kada se ovaj kada se spuštaju u doline i pohvalno je donosti kada se krene na arefat Sa Mine osmog dana Zulhijhata ljudi hadžije izlaze, znači 8. dana na na na Minu, borave tu, znači noće na Mini, o čemu ćemo posebno govoriti i nakon toga ujutro 9. dana dana Refata kreću na, na arefat. Refat. Lepo je znači kada krenu da donose da donose je li A telbiju, kao što je lijepo da donose Telbiju od napuštanja arefata do bacanja kamenčića, kako su činili Ashabi, poslanika za osim dok, znači, dok su bili sa njim. Kazali smo da je Telbiju lijepo i pohovalno donositi povišenim glasom. Povišenim glasom, znači muškarci će dići svoj glas, povijesti glas, izgovarati le Allahume lebejk, znači da to bude čak i ako svoj avion, nikakve smetje nema, znači nema ovaj a, zapreke, I, i, i pohvalo je, znači sunet, da se to izgovara povišenim glasom, jer poslanik sa znači, osam kaže, došao mi je Džibril i naredio mi, da naredim mojima sahabima da donose Telbiju povišenim glasom, kako je došlo u Hadisu, podibnu, podibnu mađe u njegovom, njegovom sunnem. Što se tiče žena, one izgovaraju Telbiju a prigušenim glasom. Znači, žene neće izgovarati telbiju povišenim glasom kao što to čine muškarci. Ona izgovara telbiju tako da čuje samu sebe ili da čuje eventualno svoju saputnicu do sebe, a neće, znači, izgovarati a, a telbiju znači, kao što izgovaraju jeli, muškarci. Muškarci izgovaraju to povišenim glasom, ibnomer je izgovarao tako da se čula telbija između dva brda. Naravno, ne treba pretjerivati u tom pogledu pa da čovjek promukne, da izgubi glas, da nakon toga ne može donosti telbiju, Međutim u ostavi znači po vi pohvaloj pobisti znači glas prilikom izgovaranja izgovaranja je telbi Nije sunnet truditi se da telbija bude u kolektivnoj formi znači da ljudi zajednički izgovaraju telbi da mora biti svi zajedno kao jedan labej Allahumma labej labej la sharika lak ne svako izgovara telbi uzase Jer je telbija vid zikra, a ljudi zikre zasebno. Zikre, svaka osoba zikri zasebno. Međutim, često će se desiti, možda čak i u vićin slučajeva, da se njihovi glasovi poklope. I da to onda izgleda da je to znači, kolektivna a, a, telbija, zajednički izgovar, nema smetnje. Ali niko to nije ciljao, niko to nije imao namjelu. Znači osoba izgovara, pa ako se poklope glasovi, i podudare, da se zađe dobra nije problematično, a ako osoba a ako bude izgovarao svako zasebno i da budu ovaj u tom pogledu je nije se znači podudare njihovih glasovi, ni to nije problematično, uglavnom ne, ne treba cijedano težiti i nastojati da bude kolektivno i da se znači podudare glasovi, je li Ovim znači smo a, ušli u Hađske obrede. Hađije su, znači, došle na mikat, pripremile se za ulazak u obrede. Hađije su, znači, okupale se, stuširale se, skratile nokte svoje, namirisali se, donijeli nije, sjeli u preuzno sredstvo, počeli se izgovaranje Telbije i kreću, znači, ka Meki. Kreću ka Meki. Stupili su, znači, u obrede. Stupanjem u obrede u isto vrijeme, znači kada osoba nijeti ulazak u obrede, osoba je stupila i u izvjesne takozvane i hramske zabrane. Znači, kada je nijetila osoba ili kada je širijatski obaveznik, hađija nijetio ulazak u jedan od dva obreda, bilo hađi ne umra, on je nije tom ušao u isto vrijeme, znači i u neke, za, neke hramske zabrane. Znači, određeni postupci nakon ulaska u obrede postaju zabranjeni, koji su mu inače, prije toga bili dozvoljeni. Prvi od tih obreda, ili prvi od tih stvari, prvo od tih stvari koje su mu zabranjeni, jeste intimni odnos. Intimni odnos i a naslagivanje sa tijelom svoje supruge uzvišeni Allah za ve kaže u Kur'an al-hajju ashrum ma'lumat thaman farada fehinn al-hajj fa lafasa wala mjesecima ona ko se obavi je da u toku nje obavi hađž on ne može imati spolni odnos ovdje je spomenut izaz refes A neka tumače islamski učinjaci da je to spolni odnos a, i neki učinjaci kažu i sve što vodi ka spolnom odnosu. I sve što vodi ka spolnom odnosu pa je a čovjeku znači zabranjen intimni odnos u toku opreda i to je najveći prijestup koji Hadžija može uraditi. Jerbo taj prijestup kvali njegov haџi. Taj mu prijestup kvari njegov haџi. Kada bi čovjek, znači, nakon ulaska, ovaj u, u obrede imao intimne odnose sa svojom ženom, to mu kvari obrede, to mu kvari, znači, njegov njego hač. Pa je strogo zabranjeno, znači, intimnost strogo je zabranjeno, a zabranjeno je i sve što vodi ka tome. Dodir, poljubac, naslađivanje žene, mislimo na dodir, jeli, u smislu jeli, da, da želi... ovaj da miluje svoj suprug i strači o tome, ne sve što ga vodi ka tome, treba znači to da treba to da izbjegava. Jer kako smo kazali, ne postoji veći prestup od intimnog odnosa, jeli, na hadžu usmislio, je li da čovjek kuči nešto što bi mu pokvarilo njego, njegov jeli, njegov, je Imamo također od zabrana i hramskije i a brijanje kose. Ola I glave svoje dok kurban inestilo do mjesta svog anebrite. Znači zabranjeno je čovjeku dok se nalazi u hađskim obredima da obrije svoju glavu prije, znači dana Bajrama, kada, je tako, imamo između ostalog bacanje kamenđića, imamo i brijanje jeli, glave i tako dalje. Imamo, znači, kada imamo najviše obreda, jel, u, u, u, u hađu. Pa je zabranjeno, znači, hađi da brije svoju, znači, glavu, da krati kosu. Međutim, da li to se odnosi na ostale dlake po tijelu? Veliki broj učinjaka kažu jeste taj odnosi se na glavu i na sve ostale dlake a, po tijelu ne smije čovjek znači ništa uzimato svoj dlaka. Međutim ne postoji, jasan sam dokazao to. Bilo bi preče i bolje čovjek da to ne čini, ali ako bi uradio da li ga možemo obavezati da je da je učinio, kaže da učinio pristup šerijatski. Ne postoji ja sam dokazao koji bi ukazao je da se to odnosi i na i na jeli, ostale jeli, na ostale, jeli, dijelove tijela već je došao do okrencija po pitanju, pitanju glav. Dalje od zabrana jeste pokrivanje glavi. Pokrivanje glavi. Jer je došlo u hadisu poslanika, sa oslame, da je čovjeku zabranjeno da nosi kap. Da znači nešto čime bi pokrio svoju znači, glavu, što je priljubljeno znači uz čovjeku u glavu, pa su islamski učinjaci jednoglasni znači u mišljenju da je muškarcu muhrimu zabranjeno znači pokrivanje glavu. Glave. I naravno, ovo se odnosi i nečim što je skrojeno u obliku kao različite vrste kapa, pesova i slično i slično tome. Pa je pokrivanje, znači glave, stavljanje nečega na glavu, što je u obliku glave, to je a, neisprano i to je, to je, to je jeli, zabranjeno. Došla je, znači, zabrana u hadisu poslanika Salosanova. Međutim, muhrim se može zaštititi od od nečega što ga usmerava poput kišobrana. To nije problematično da stane negdje pod drvo, nečim da bude nadkriven, Ovaj to nije problematično. Neko je znači pita da ne bude znači nešto što je priljubljeno uz čovjeku, il, tako, u čovjeku glavu. Može se voziti autobusima. Pa je neispravno ubeđenje određenih hadžija da mora imati kabrio autobuse, Jer ne smije navodno biti nešto iznad njega što je to nije pokrivanje glave. To je stavljanje nečega kao zaštita tako da čovjek sakrije se od sunca, kišobranom ili od vjetra, od kiše i slič tome, to nije, znači to nije problematično. To nije je upitno. Isto tako Muhrimu je zabranjeno da oblači nešto što je šijeno. Mi tako kažemo zabljan, zabranjeno muhr, Muhrimu obući nešto što je šiveno. Naravno ovo se nerijetko pogrešno razumije što je stibeno što je šiveno pa misle hadije ako odjeđena odjeća ima krojački šav bio da je ručni ili mašinski da je to odmah zabranjeno u obući znači ako bi ihram bio prošiven okolo kako mi kažemo porubljen porubovima njega bi bilo zabranjeno u obući a nije tako kada se kaže nešto što je šiveno misli se na odjeću koja je skrojena u obliku tijela Kao što je kapa, kao što su rukavice, kao što je košulja, kao što su pantalone i sl. tome. Znači, odjeća koja je skrojena u obliku dijela tijela, čarape. I sl. tome. Međutim, ne misli se, kada bi imali hrame, kada bi imali dva hrama, pa ispojili, znači napravili tu ovaj korajačkim jednim šamom i prošili, ili bili probijeni pa ih zakrpili i sl. tome, To je, je dozor nenobuć, to nije problematično. Pa kada se kaže šiveni, jer kada se riječ a, arapski izaj, taj muhajad, kada se prevede na naš jezik, a mi to prevedemo kao šiveni, i onda dobijemo pogrešnu predstavu, a u stvari treba kazati koji su skrojeni u obliku, to je odjeća koja se ne smije nositi. U protivnom, ova idej hrami budu porupljani porubljeni i tako prošiveni to to nije problematično i to nije zabranjeno i svi stavski učinjaoci jeli su na tom na tom jeli stav. Naravno ovo vrijedi samo za muškarca. Za ženu ne vrijedi to po pitanju jel, tako prošivene odjeće i tako dalje žena koja njena njen na neni je l' tako neni hrami su svakako njena odjeća i ona oblači jel, tako, odjeć koja je l' tako odjeću koja skrena oblik tijela ovo vrijedi znači isključivo samo jeli Samo, a, samo za popitanje muškaraca. Što se tiče ovaj, pokrivanja lica, žena ne smije nositi nikab, jer je nikab priljubljen. Nikab je našao što je priljubljen uz lice. Međutim, ženi je dozvoljeno da pokrije lice nečim što će spustiti niz svoje lice. Sa glave da spusti nešto komad platna, niz svoje lice, to nije problematično i ove s tim nema razilaženja među islamskim učenjacima svi islamski učenjaci su složni jedinstveni da je ženi dozvoljeno da pokrije lice al ne ni kabo znači ne sve pokritni kabom al sve pokritne nečim drugim lice i ove s tim nema razilaženja među ovaj učinjacima četiri pravne škole kao ni među ostalim znači pravnicima kao što žena isto tako može znači ovaj kao što žena može uh, uh, svoje ruke da tako sakriti ispod burnusa ili odjeće koju ima i tako dalje, ili pokriti ne, nečim drugim, ali ne znači da oblači lukavice koje su priljubljene znači uz, uz, jeli, uz prste. Neki učinjaci kažu, žena treba nositi, pa može se vidjeti da se nosi jedan plastični poluluk ovako naprijed, da to padne ovako, da bude ispred nje, da ne gde je Nije to obavezano. Nije to obaveza, znači, toliko udaljavati od lice. Pito je, znači, samo da ne bude priljubljeno, čak i padalo, znači, preko lice lica. Pito znači, da ne bude priljubljeno uz lice. Od prilikom stupanja obrede jeste da osoba miriše svoju odjeću ili tijelo nakon što je stupila obrede. Prije stupanja obrede kazali smo da može namirisati svoju bradu, svoju kosu, svoje tijelo, neće mirisati hrame, ali nakon stupanja obreda, u obredu naravno nema više mirisanja nikako, ni tijela ni hrama, znači to je to je zabranjeno i neće se, znači koristi nikakav miris, ogolimo ono svakako u pogledu muškarca kome je dozvoljeno je l' tako da, da, da, da, da se miriše, da se miriše u u toku je obreda, a jeli, ženi je li ženi to svakako zabranjeno? ovaj uh, u toku obreda, zato obredi, a zabranjeno i zato što je tako zbog prisutstva tako muškanaca. Isto tako, kraćenje noktiju, petodno smo kazali, znači da je muhrimu pohovalno skratiti znači nokte, a nakon toka, znači, ovaj, uh, ne treba kratiti znači nokte kad uđe u obrede, iako kada bismo htjeli doći sa jasnim dokazom, a možda ne bismo mogli naći dokaz, nego islamski učinjaci kažu analogno brijanju Jeli, glave, kraćenju kose, ne bi trebao kratiti nokte. To je analogija, znači, a ne postoji jasan jasan dokaz, jeli, u, u, vezi, u vezi s tim. Isto tako, u vjednicima je zabranen lov, a uzvišenjala kaže, ja, eju hnedine amanu, la taktolus sajde wa entum hurum, u vjednici ne ubijajte divljač, do u ihramima. Ovo je a, nekada bilo više nego što je danas, jel tako, danas je to više ovaj teorija nego što je praksa niko danas ne lovi el tako čak i hadžije koji dolaze kopnom i autobusima automima niko se ne bavi lovom tako da ne međutim nekada davno je to bio je običaj pa su ljudi morali je li da prežive jednostavno da da da imaju jeli, ovaj hranu morali su znači i loviti pa je zabran, zabrana znači bila lova je tako ljudima ovaj u vrijeme obreda Od stvari koji su zabranjene tokom obreda jeste, jeste prosidba i zaključivanje braka. Jer je poslanik sam zrekao kaže muhrim muhrim znači od osoba koja je u hramima, koja je u obredima mislim u obredima ne može, ne može muhrim ne može ženiti i ne može udavati ne može prositi se ženiti ne može udavati ne može prosviti znači muhrim ne može znači, ništa činiti od od od onoga što se tiče znači, neće on se ženiti, niti će udavati, neće biti staretel, ovaj i neće neće prositi znači, neće prositi jeli, neće prositi, a u vrijeme u vrijeme a, obreda. To bi bilo ukratko nešto vezano za zabrane a, za zabrane znači koje se tiču, koje se tiču, a muhrima, nakon stupanja u obrede. Nakon, znači, što je Muhrim a, ušao u obrede hađa ili umre, nastupaju određene zabrane, sredok ne bude se oslobodio tih zabrana, a imamo dvije vrste tog oslobađanja, o kome ćemo isto tako nakradno govoriti. Ostanom je svakako da govorimo neki postupci koji su dozvoljeni Muhrimu da ih čini, a a mogu eventualno biti ovaj predmet nejasnoće kod određenih ljudi pa ćemo mu nišal tela v u našem narenom predavanju.